Але в очах усе ж таки не зникав учорашній сухий чудний блиск. Дзвеніла вгорі висока прозора блакить з рібними дзвониками. Дзвеніла соковита зеленявість унизу. Вітер, як улюблена дитина, пустотливо, ніжно притулявся щічкою до лиць. Мрійно мерехтіли фіолетові долині, далекі стипові могили, рівно обгладжені все вигладжуючим часом. А око все так само сухо, колюче, скупчено дивилось у просторі. «Ано, ти, почавелюйся!» А вже на круглих клубах татарки темною латкою виступив під. Уже сонце підбилось на обід, Уже заманячили попереду якісь млини, А наяда яда все сухо жмурила око і нічого не помічала. «От уже і соснівка!» – не обертаючись, показав Ютко у упередно млини. Панна Ольга зітхнула і поправила хустку, а доктор скосив на неї очі. «Трошки стомились, Ольга Іванівна. Ну, зараз починимо. Пообідаємо. Е, ви ж, Ютко, до Кучугурихи на заїзд?» «Я тут така Кучугуриха вдовав. В неї дуже затишно і чисто». Наяда тільки прищурило око і нічого не сказала. На заїзді було порожньо. Ні одного переїзднього. Хто тепер може їздити? Пусткою віяло від довгих, критих соломою навісів із довжелезними яслами. Корита біля криниці стояли сухі, сумовиті. Навіть калюжі повісихали. Дійсно, у кучугурахі було затишно й чисто. Цей наяда повинна була признати. Господська кімната, біленька, чиста, з сірими наївними ряденцями на добре вимазаній долівці, з рушниками на іконах, з хитрими манюсінькими віконечками. Була просто така мила. Такі самі, як на долівці, ряденці лежали на дерев'яних без спинок канапках. Печі не було, а замість неї поважна на всю стіну груба з розмальованими синькою візерунками. Фотографії в рамках з жовтеньких черепашок. На фотографіях солдати з такими напружено витягненими руками, грудьми і обличчями, ніби їм там ззаду робили якусь операцію. Надзвичайно мило. Пахло засушеними квітками, віночками, полотном і мазаною долівкою. Через одне віконечко – на лаву на стіли на долівку падала жовта гаряча смуга сонця. Зовсім як колись колись у дитинстві, на Великдень. От і Кучугуриха прийшла величезна, як груба, з широким, добрим і міцно надійним лицем. Добро здоров'я, тіточко, приймайте гостей. Мабуть, не часто тепер бувають у вас. Кучугуриха зітхнула. Ой, вона не могла похвалитися добрими гостями. Такі часи настали, що почали інші гості наїжджати. Та не доведи, господи, ворогові таких гостей приймати. А може, господа чого-небудь з дороги закусити хочуть? Молочко, є яєчка, чаю можна наставити. А то, коли мужицького борщу будуть їсти, то і борщику можна. Панна Ольга. Уперше після Любомирки сміхнулись. А борщ із сметаною? Наш, сільський? А як же? Та, конечно, що з сметанкою. Як Бог вилів? Ну, як же ж можна? Ну, так давайте нам, діточку, борщу з сметанкою, молока, яєчню запряжте, чаю наставте. Так, Ольга Іванівна? Мені аби борщ. Чудесно. Ну, а як у вас тут, а, большевики, є? Кочегуриха зітхнула, склала руки під велетенськими подібними до коменів грудьми і коротко хипнула головою. А де їх немає, прости господи? Є. Ну, і що ж вони? Та що? Зібралась халеми дня. Та й робить, що хоче. Коні забрали, гроші забрали, землю забрали. «Могли б то й душу забрали б!» Панна Ольга раптом одвернулася до вікна, нехилилась до нього і звідти суворо, сухо, колюче кинула